Критик. Ви для себе все, але тільки для себе. Велике жахторське мистецтво, любий хлопчику, мій. Мистецтво перевтілення і самозаперечення. Вбий себе, щоб народився інший, ось Альфа і Омега великого лицедійства. А ви себе вбити не здатні, бо надто любите себе. Тому ви ніколи не подивуєте і не зачаруєте світ з театральної сцени. Дивіться, хлопчику, на мене. Я зараз покажу вам, що таке мистецтво перевтілення. По тих словах, перебенді в кімнаті не стало. Я ледве уздрів на підлозі за ніжкою стільця сиву, наче посріблену мишку, яка щодуху чкурала під шафу. Наступний митік. Мишка розтанула у невідомості, натомість точнім, рвучким стрибковим між стільців летів вусатий зезокий кіт. Кіт ніби крізь підлогу провалився, а на люстру пронизливо цвірінькою чи випорхнув горобчик. Люстра згайднулася, на запелюжених плафонах метнулася вивірка, розпушила надкушений бублик хвоста і стрибнула на вішелку, де темніло пальто кузьми Перебенді. Коли я прочумався, актор уже стояв у пальті і натягав шкіряні, але до дірок пролузані на кінцях пальців рукавички. Узявшись до лисіючої кролячої шапки, він раптом повернув у мій бік поїдене гримом, наче шерсть міллю обличчя, і проголосив ще один монолог. А втім, грайте себе, грайте. Я – це сиріт театр, трагедія, комедія і драма. Але ж треба, щоб усе це було світ, і театр, і драма, а не самі диктові декорації, по яких течуть фольгові ріки. Хто ви? Де ви? Звідки ви? Я цього не відчуваю, я цього не бачу, та й ви самі не знаєте. Атаїзм проходили? Так ось, Учитель з атеїзму мав рацію. Душі немає. Це було б надто щедро, марнотратно для природи, аби ми одержували задарма від народження душу. Душі немає. Це каже вам Кузьма Перебендя. Душу треба виростити самому, кожному для себе. Це теж каже вам Кузьма Перебендя. Бо людина без душі – лише декорація. Лише футляр, в якому скрипка і не ночувала. А ростити душу так само важко, як ростити хліб. Бажаю успіху. Він шаснув по кишенях пальта, дістав квадратик цупкого паперу і подав мені. Наступної суботи. І що суботи? Ласкаво просю. Двері м'яко причинилися за актором, а в моїх тремтячих пальцях Лишився папірець, де було видруковано таке. Кузьма Перебендя, Дім під Лірою, Помешкання 12, Ерій, Вознесіння Святого Кіндрата. Я вже мав гіркий досвід розчарувань. Минулої весни готувався освідчитись однокласниці в коханні. Напередодні 1 травня сусіда по партії сипнув у чорнильницю карбіду, Жовтий, дразливий дим виповнив клас. Урок було зірвано. Караюча рука класного керівника упала на мене. Я покаявся в провині, Не виказувати ж було товариша. Послали по матір, духопеликів якої я все ще боявся. І мій першотравень був чорним, як день у коморі. Лихі перечуття гнітили мене. Але я поклав за краще не піддаватися настроєві. Напередодні суботи вилазав дядькові парусинові черевики, хоч на них і минув сезон, було в їхній кредяній білизні щось святкове. Підстригся в перукарні на п'ятикутках. Я таки посаджу тебе на бочку, багато обіцяючи мовив дядько Денис, коли я попрохав у нього тихцем від тітки три карбованці для перукаря. От тоді вже... Замільйониться нам І спав на штанях із лежної пари Прасуючи їх А доля таки пожартувала зі мною